Ba, bueno, e, programasieran komentatu dizuegun bezala, gure gaurko elkarrizketan aprobetsatu nahi genuen, ba, mumia bu jamalen kasua gogora ekartzeko, izan ere abenduaren bederatzean, hogeita malaburte beteziren, ba, gartzelatuak, bona txilutua izan zenetik, eta, bueno, ba, hori danatazitze giteko, ba, gurekin daukagu, mumiaren lagunak taldeko kidetako bat, kaixo? Kaixo, Kaixo, gaun. E, bueno, ba, hori ba, esan dakoa, ez? Ba, komentatu, bueno, askorentzako igual pertsona ezaguna izango da, Mumia Abu Jamal, bera, ba, Filadelfiako kasetari beltz bat da, eta, igual, hasi aurretik, sartu aurretik ez, esplikatzen bere kasuaren nondik norakoakolan modu zehatzago baten, Igual hazi albagara explikatzen, ba, berak bizi zuen Philadelphia hartako giroa zeintzen, eta pixka testu inguru politiko eta soziala zelangoa zen? Bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Mumia Guzmán, pues Jaiosen, uh, mila bereratseun eta 40 eta 34 Eta justo hortik gaurera, pues estatupatuetan ja um, arazakeria normala izan da, ez? Uh -huh. Kero gehi gakei garen amarkadan um, il ziren Martin Ludekin, King, kero, uh -huh. um, mancomecis uh -huh. asi ziren mugimenduak um, american indian movement mugimendua uh -huh. komunistak sozialistak eta bai beltzen ez artean pues asi ziren mobilizatzen uh -huh. hasa kiriaren aurka eta bea imaginatu pues au adibidez gai horretan pues karailo publikoak zeukaten beltzen eta zurien eserleku aha uh -huh, bai eta orendela uh -huh. Giti, pero gehi, pero gehi tamar urte edo, uh -huh. ez? Eta politziaren indarkeria oso kudela izan da. Uh -huh. Eta poliki-poliki hazi poliki dira, pues, biltzen, ez? Mugitzen, uh -huh. manifestaldiak antolatzen. Uh -huh. Eta... Um, bai au bes orain orain dela kitzi erakurri dut <laughs> uh -huh. um, Fermin Muguruzaren proiektu Black Ispeltzari buruzko Zariburuzko artikulua uh -huh. da justu kai garai horretan kokatzen dago ere uh -huh. eta bai eta bueno Philadelphiaan beresiki FOP el um, fraternal order of police nas? oso fatza oso sindikatu oso fatza da bai uh -huh. poliziaen sindikatua bai eta Eta, bueno, ba, ba, egon ziren gobernadoriak, Philadelphia edo Pensilvaniako gobernadoriak, uh -huh. FOPen kideak eta orrelako gauzak Eta mundiak atibidez, amairu urterekin, jalenengo aldiz jipoitu egin zuen poliziak, uh -huh. manifestaldi bat egoteakatik egoteak atik. Uh -huh. Bai, gomeno? Eta, comen... bai, oso koela izan da. Eta hor, bueno, hasi ziren, um, bai, uh -huh. proiektu edo mugimendu batzuk biltzen, ez? Bait, era, eh... rentzak, Eta... Hmm. Zer komentatu duzu adibidez, eh, jarri duzu eh, irurogeikoa markadan adibidez, zelan komentatu duzu orduan hilde zutela Martin Lutherkin. era bueno, Martin Lutherkin egia da su komentatu duzu, zelan ja garaia aretan mugimenduak eta sortzen hasiak ziren, baina igual... Eh... Mugime, askapen mugimendu horren barruan, edo, e, bueno, borroka barruan igual bi hildoeren agusiei agosiren, ez? Igual eskubide zibilen borroka hori zera manat, gero igualagian, ba, ez ki, mo, bai, ba, pantera beltzak edo muf mugimenduak hartuko zuten, ba, ba hori ez? Precisamente askapen borrokaren ideia hori ez? bai, <coughs> Hmm. Bai hostu post uh, partia dela alderdia bai hmm. Malcolm X sentzamentu tik es that was mm -hmm. o ja Martin Luther King sibilago pues religioa mm -hmm. parroko mugimendua esan zen baina mm -hmm. gero Malcolm Xekin da um, ideia es hauekia right. biltzen dira bai em um, uh, um, estatua den atakeak haure ja, egitea. Edo, aur uh -huh, hori da. Haur egin eta beste alternatiba batzuk sortu, eus, eh? euren apropioak edo. Uh -huh. Eta baitu, Pantera Belsa alderdia, bat sortu zen, Mila Pederatzion eta zeian, uh -huh. Kalifornian hain zuzen, uh -huh. esagunak tira haien artean, fundatzailean artean, Jue uh, Newton eta Bobby Field, uh -huh. gero ja iltzen, ziren. Elzutzen poliztien. bai. Eh? Bai, Eta... Bai, uh, bost... Bai, ideia izan da... Mm -hmm. um, Aribez, bost... Um, pantera beltzak, bost... Bisikalitatea um, obetzeko, hainbat programa zuztatu zituzten, eh? Mm -hmm. Abeltzen komunitatearen bisikalitatea mm hobetzeko -hmm. Umeentzako gozari en programa... Gero um, drogen aukako programa, uh -huh. um, jarri dituzte puntu ez? Uh -huh. Eta aie izan ziren aien, hos, aien egitarau, aie, aien programa, ez, uh -huh. Bai, azken ez finean ulertutan nolabait ez, txurien gizarte hegemoniko batean, ba, beltzen tokia nolabait izan, ez, tokatzen zitzean tokia, ba opresioaren aldea zela, eta precisamente ez, izatearena, ba, kapitalismo txuri horren... Eh, zera eh, ba, oinarritako bat ez eh? beaiek right. zapaltzearen bitarte edo noabaituagozu oinarri hori sortzea bai yeah. uh -huh. uh -huh. Baina ero claroro haien artean infiltrazioak eta eta ditite strukturgazioaria algatu zen gero, uh -huh. FBI FBI um, uh -huh. Federal Bureau of Intelligence, hasi um, zen kontra inintligentzia programare kein eta sartu zi mugimendu movimiento guztio horretan, eta... Uh -huh. Bueno, oso zai haizan zen, mantentzea. Bai. Eta, bueno, urte batzuen... Bu, uh, urruan oso bai. garrantzitsua izan da. Bai, oso garrantzitsuta hori bai. sebera ez? Osea, kontrainsurgenzia no, hori edo infiltrazioi eken manbaziren, beba izan zen, bai. estatu batuetako gobernuak, ulertzen zitu... Bueno, ulertzen zuela, si dela, esken finean, los enemigos públicos, eh? numero 1 bai, edo... Orrela, orrela, Horrela kontsiera atuzituzten. Azken pinaen komentatu dugun hori egiteagatik gatik, ez? Osea, euren komunitateei nola nolabaiteko gutxiengo eksi urtatzea eta aparte da adabe bai autodefenditza, autodefenditza gatik, ez? Hori, hau izan puntu oso garrantzitsua oso bai. berria, ez, karai horretan. Uh -huh. Beltzak, ja, ezke bueno, no esan ah, esaten dugu, bozema kumeak bakarrik guk gurea defenditu aldugu, ez dugu uh -huh. txarun etor norteko hori da. eta hori bai. ba hasi zen bai, bete zen mugimendua um, bizk, bai, go, gogortzen edo bai. bai ez, eta, euren. Olo bai. eskubartzen gauzak eta hori ta mantentzen, ez, lortutako horia. Bai. Eta bueno, hor zuzuk be, hori ba, ez, infiltrazioen afera horrek bebaizela, neragin ziren ba, pantera beltzei ez, dazko, bueno, eta esan behar dago bebai, ba, bestelako, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, epaik eta fartxak eman zirela eta, noem, ez, kristo, ozat, sea, dinotoro korrean ez bakarrik mumiaren kasua igual dela, ez, horratuko eguna baina orokorra korra izan zela. Eta horrek egual eman bukaera nola baita, pantera beltzen. Bai, baita, geherdiare. baita. Eta, bueno, atziloketa askok, hilketa il, um, askok. Gero, uh -huh. um, nola esan des... Des, des txerratuta egin zituzten batzuk ere. Ah, des txerratu. Bai. Iru, iru, pantera beltzak egon ziren Angolan. Hora uh -huh. indelakitzi arte. Eta, bai... bai. Uh, agiroko uh -huh. bueno, politikoki ere saia izan zen, ez? Hain beste represioarekin eta ideiak ere eske estatubatuak batuetako... Um, ter territorioaren zehak oso saia da mugitzea oso handia delako eta uh -huh. eta normalean bai haiek um, erialde serialde in uh, uh -huh. totaltsen ziren, eh zeta 2000 gariberez pues Pensilvaniako um, uh -huh. Bai, pantera beltzen Beite, mugimenduan bai sartu ba, zen bai. Ja, eta kuriosoa da bere kasuan, ama lau urterekin ja izan zen itaskaria bai. Pantera beltzen. Bai, justo aproetxatu nahi nuen honetaz hitz egiten ari ginela prezizamente ja sartzeko, bai, igual piskat esplikatzen beba edo lotzen ba, mumiaren figurarekin ez, ba, berakse parte hartze eta zelako militantzia eukizuen pantera beltzetan uh -huh. Bai, bera Betera pues ezaten dute guztiak, es ba, orain mm -hmm. ja daude sakitzen bat video, zenbat errisketa perarekin mm -hmm. eta liburuak ere eta mm -hmm. ezagutzen duen mundu uh, jende guztiak ezatendu oso oso argi euskan baina txikitatik mm -hmm. direiak. Eta txikitatik ja hasi zen pues beste auso um, ausoen zeu um, egon ziren umeen umei historiak kontatzen eta uh -huh. liburu tegider joaten eta orelako gauzak eta hasi zen uh -huh. irazten pues Gaurigun arte nabaitzen ta kasetari da bere izaera uh -huh. era uh -huh. nortasuna, ez? Hau, uh -huh. eta oso bai, oso oso kasteaz izan. Bai. Su komentar komentatugorain ez justo da todiez lana nabala urderekin ja batzen, ez? idazkari Pantera Beltzetan Eta, bueno, e, bera gehien bat aditu egintzen, precisamente horretan, es, prentsa arlo horretan lanean. Bai, um, gero hasi zen, bueno, lehenengoak uh, pantera beltzen um, aldizkariak, es? Batez uh -huh. ere, filadelfian berak idatzi zituen artikulo asko. Bye. Baina, gero hasi zen irratian zaioak egiten. Baina, gero hasi zen irratian zaioak egiten gehien... gehiena da irrati kasetaria. Aha, uh hori -huh, bai. Eta horren inguruan, bos, kasetaria izan da, bos, hasi ja, azizen, adibidez, mufen historia izaguten, ez? MUF uh -huh. erakundea, bai, erakunde oso, bueno, berezia da, beltzen mugimenduan barruan, sortzen uh -huh. da um, milabereratzeun eta irurrogeita amarrean, uh -huh. eta gitzi, bueno, Dizi, beranduago, um, uh -huh. mumiak ezagutu zuen, mufeko jene batzuk. Uh -huh. Eta batez ere Filadelfian um, sortu zen. Bai, oso uh, talde lokala, eh? Bai, si lokala izan da. Uh -huh. Bueno, belzen azkapen talde txiki bat izan da. Zortzaila uh -huh. um, so John África izan da. Uh -huh. Eta perak adibidez azizen... Um, esclavo historia pizka bat ehm um, um, eguneratzen uh -huh. eta et, hortik uh, ziktatua pues Afrika abizena jartzea. Aha. Uh -huh. Denak dira itzen ez? orrela, familia da Afrika familia. John Africa, Ramona Africa, Phil Africa, gerta uh -huh. ehm um, estatu eta batuetako edo esklaven uh -huh. uh, izena kentzea. isena Bai, horia. Hori adibidez, mumiaren kasuan bebaiematen da, ez? Deste modu baten, eta hainbat, eta hainbat... Bai, mumiaren dai. kasua politara ere. perak pues, um, institutoan ezakutu zuen, edo institutoan egon zen Keniatik etorritako um, irakazlea, uh -huh. eta kasu perezia da, uh -huh. eta eman, klase batean, eman ziren mutil guztiei suaheliko uh -huh. uh, izen bat. Ara. Eta mumiaren izan da mumia. Uh -huh. Eta asko gustatu zitzaion eta hortik aurrera busteitzen zen. Bai, ja. beretzat gorde zuen ez da, bai. oza, uh -huh. da erabiltzen azizan. Ara. Bai. Bai. Pero, baina muvena oso muvena um, azaltzen du oso argi Filadelfiako arrazakeria edo nola, e, uh -huh. nola egon zen garaia ez. Baina uh -huh. ez mila pederatzeun um, eta irurogeita maz sortzian, uh -huh. agustuan, Um, poliziak mufera kundearen etxe uh -huh. um, um, bon, eraz, era... erazotzea joan ziren ez eta haien ja eta izan zen polizia bat ilomen sutela edo baina ez da argi uh -huh. eta um, mufeko berdatzi kidi aquilo to Eta haiek move nine, no, esagunak tira oraindikia daude. Bei geratzen dira, ez, bizirik eta Gartzelan oraingoz. Bai, 6 u 0 6. Bai, uh -huh. bei, bi ilfire Katzelan eta bat. Ez zakituzu ondo. 6 6 7 geratzen dira, baruen. Eta aus, eta hor hasi zen mumia um, mufi virus ez, ehm um, egiten eta iratean Bai, eta ikertzen eta esagutzen, eta ikertzen. ez? E, urrunako sustraietas aparte bai esagutzen bertan, Philadelphiaan mm, bertan emandako, ez, mugimendu beltzaren gertaeraketa. Bai, bai. Bai. Bai, bai. Eta hm. bai baita mugimendua baita, ez? Um, estatua edo uh, Estatu europoliziaren politziaren erantzuna. Horia, beba izaintzen. Egia esan berra mufen kontra ezazkenean, egal ez dugu komentatu, baina talde honek egiten zituen gauzetako bat, zan precisamente hori ez, etxe bizitza komunaletan bizi, bertan ez, euren bizi eredu ba, propioa agaratua liztateko, eta euren sustraia hilotutakoa eta bar. Eta hori ze izan zala, ezo, txekomuna lauetako bat izan zala, Hoi, eta sotua egin izan zala. naturalistak, uh -huh. kapitalismoaren aurka, uh -huh. oralako, bai, gero, um, um, mundu teknikoa ez, teknologiak ere, ja, um, ez zuten nahi, edo horren aurka burrokatzen zuten. Uh -huh. bai, eta gero, ja mumia, ja, kartzelan egondak, zen. Hmm. Bombardak eta handia, baina kudelkeri uh -huh. kristona, ez? Yeah. Hau izan zen laur, um, laur eta bostean, bostean, ez da? Bai, maiatza bai. um, bai, bai, bai, bai, bai, partean edo bombardatu egintzuten, ez? Filadelfiako poliziak bombardatu egintzuen mufeen bai, etxe ai, bizitza bat. Uh -huh. Bai, hor bertan xutea piztuz eta uh -huh. xuta nerretzen utziz, ez? Jentea. Bai, manzana oso bat, ez? eratu zuten eta Mai. eta hiltzen ziren hiltzen hilt zituzten iaia guztiak, eta bisirek mm -hmm. geratu ziren ume bat eta Ramona Afrika. Bai. Eta Ramona bueno, ezaguna da. Mm -hmm. Bilbao negozen baino, eh, orain dela urte asko. Mm -hmm. Kukutsan. Ara. Ramona ait. Afrika, ja. mm -hmm. Mai. Bai. Eda... Eta bueno, mm -hmm. Bai, ez nike, bueltatu nahi nuen, ez, komenta, lehen komentatu zube bai, zelan, adibidez, mufen kontrako, bueno, e, mufeko bederatzi oieka txilotu zituzten gara jartan, ez, bat, komentatu zuz zelan, erabilizuten atxaki moduan, ez, bat, erasori burutzeko, bat, zelan, antza, polizia bat erailegin zuten, edo, bai. eta, bueno, ba, Zera detaile honek edo, ez e, datu honek balio digu beba, inlotzeko piskagat mumiaren historiarekin, es. Zekomentatu dugu hori, e, bederatzean bete zire lagaita malagur, te gartzelan, gartzelan atxilotua izan zenetik, es, da, prezizamente, hori zebera ez, polizia baten, ba, supuestamente, ba, erailtzailea izateagatik. Bye. Ta, bueno, ba, komentatu gu beba, eipiskagat giroa Philadelphiaan zenitzen, Orduan, kontatu alba iguzu bebai gara jaretan, ba tzelako epaiketa eman egin zen, eta bueno, ba, pixka bat ulertze aldera zede maitza ez, jaukizuen bebai epaiketa horrek? Bai, bost bos, bos, Filadelfiako inkurua ezaguta, ezagututa ez, mm -hmm. bost nahiko argik geratu zen, mumia mm -hmm. ja, um, leporatu nahi zuten hilketa hau mm -hmm. baina Baina gatatu zenada, azkenean ezkina horretan pues Daniel Fogna polizia hilzen eta mumia oso labi. Zeuri handia zeukan, uh -huh. um, bigietan. Adon, odoletan geratu zen eta ripoitu egin zuten, ez, etorri ziren polizia. Eta uh -huh. eta azkenean, claro, frogak, um, zen, balistika frogak eta gausak ustiagia ez uh -huh. ikuten, ez. Eh? es ez, ez, dituz, ez dituzten egin. Hori, orduan, quiero um, ipaitean um, e batatzen ziren leku, lekuko batzuk, baina emakumeak izan ziren postitutak eta mm -hmm. haiek zeukaten zerbait um, irekita poliziarekin eta ezagik, bueno, bai, egin, erosi egin zituztela nolabait, baitez Ba, beberen bai, beste ba. araso batzuk edo, ba, araso batzuekin ikusiarena eginez, bai. ba berendua goia aurke asko beranduago bi postituto hauek bueno bat desagartu zen ni uh -huh. oke ez takin da non dagoen uh -huh. eta besteak ea um, um, bai publiko egin zuen es presjonatu bai, zutela ba, nola labait zergatik izan zuela, eta staiz uh -huh. bai. eta bueno ba, epaia izan zen uh, garai horreko or, hortako uh, eriotzigorra geien jardisetuztena zituztena, zituztena albotsebo ah, zen den diño, fiskal adinos, eh palla ez? adinos, ezto katuzitzaion e palla izan zan garaiaretan, vale, eriotzigorra geien fiskala ere, fiskala uh -huh. ere pues um, fob petik et eh setorren, um, bai, sindikatu baren, poliziaren sindikatetik uh -huh. eta argi zegoen. Gero, claro, ba, egon ziren orain zineztutko goratzen, baina, klaro, normalean jartzen du estatu batuetan, uh -huh. beltz baten aurkako epaiketan, pues egon, egon behar dira, epai, ez zen bat, kantitate bedesi bat, pues beltza izan behar, bai, e bei, emakume batzuk, eta epaimaian dinosu, ez, porque, klar, epai o sea, epaimai bat zegoen, erabaki behar eta gero, epaileak erabaki zezigor jarriko zion, ziakazo, ez, hori da, eta oso argi geratu zen, ez, respire aris uh, arastak, es, horia. Yeah, uh -huh. Bai, bai, bai ez bai, ezela bat ere hori da. zuten. Uh -huh. Eta bai, baina hor eta bai, ba principios, claro, um, firmige datu zen. Um, uh, Epaia. E, epaia, edo mai, kondena, mai. eta baina horretatik, hortik aurrera, pues ez dakitzen badaldiz, ez, eh? zaiatu ziren um, abokatu ezberdinekin mm huelta -hmm. um, geraten eta aurri geratu zen mundiarena kasu politikoa dela. Mm -hmm. Eta ea erriot zigorra mm -hmm. behar zuen hogeita mar urte. Mai. Baina azkenean kendu behar, kendu behar zuten. Uhum. Mm -hmm eta hau argitago ere ez, baina hau lortu zuen mumiak, eta lortu genuen mm -hmm. uh, guk mumiak mm -hmm. gimenduak atik. Ez kemumiaren kasua oso da, berak um, beti esaten zuen um, ez bakarrik. Uh -huh. Nire erriotza bakarrik ez dute nahi, ez dute bakarrik nire errotza nahi, paiziketa nire isiltasuna eta baina jarraitzen zuen beti idazten, yes? uh -huh. eta nahiko, un, nahiko zutabe edo gai politikoa, Palestina, sistema karcelaria, uh -huh. nazioarteko gaiak, Siria, Irak, eta horrelako gauzak edo poliziaren arazo af uh -huh. afroamerikaren aurkako uh -huh. um, zutabeak, ez uh -huh. idazten du eta horren buruz, pues eltzen da amezua, Hori da, ez, nolabait, bera kartzelan egon da ere, ez komentatu zu, ez, ez, jarraitu duela idazten, jarraitu du ere itzegiten, ez, irrati programetan eta parte hartzen, eta horrela nolabait esan dezakegu, bera, ez, kanpoko jendearekin egondela, eta bebai horrela egondela jentea berarekin, ez? Bai. Estu gula, estu, ez du gula, ez hor mumia bai. abu jamalua da. Bueno, iltzeko, iltzeko data, uh -huh. jatzea ukan, bi aldiz. Zirmatu uh -huh. dak egon zen, ez, kobena Jendu altzen, uh -huh. pues, mugimenduaren pidez edo... Ma, eta presioak eta, mai. Ma, mugimendu uh -huh. asko daude, naiko, naiko indar, estatu batuetan bertan, baina kero uh -huh. Frantzian, Italian, Alemanian, uh -huh. eta peregaraian hemendik ere gaur egunia, pizkabat, zubeago da, edo lazaiago, eta git baina... Bai. Hmm. Eta gero, pos, esan behar da, mumiak beti esan du. Pos, nik idazten dut um, beste presoek idatzi ez dutelako mm -hmm. Edo nik idazten dut preso mundu guztientzako. Mm -hmm. Eta perak beti esan zuen, nik ez nahi eskazu berezi bat, eta ez dut nahi izan. Mm -hmm. Ni, nik preso bat nahi, baina ez bi mila milioien artean. Edo, mm -hmm. estatu batuetan hainbat preso daude, mai. eta hau, mm -hmm. bueno, hau ere ematen dio puntu politiko bat edo. Mm -hmm. e, eta bueno, horrela pasatu dira ez, hogeita malagurte, hori ba, eriotzigor horren mehatxoarekin gehenak, baina bueno, gaur egun hori eriotzigorra berezken du diote, Ala ere, biziozorako eskartzelasigorra ormantentzen or da. Eta horri gainera, geitu behartzaio, baina, hogeita urte bueno, on ondoren ja, basoritzarres bere osasuna be, okerrera duala ez da. Baina, baina, baina. Ai, gauza bat da, uh -huh. um, hai, da pues, el sistema kartzelario estatu batuetan da, pues, iltzeko. Hau, uh hor -huh. pues, daude, emm, um, um, gartzela batzuetan daude um, hilerriak uh -huh. egin deak taramatza hainbeste temporak gartzeletan keroiak eratzen dira familia edo lagun nik eta hor bertan uh -huh. durperatzen dute uh -huh. oso nire ustez el elkoemo, o, oso triste uh -huh. eta gaur egun nire um, kasuari begira ezan pues, behar da ere um, osasun zerbitzua uh -huh. kartzeletan pribatua da. Horon uh -huh. daude, enpresa privatua kanpotik uh -huh. um, etortzen dira eta e, eka, e, eramaten dituzte zendagaiak um, eta, eta, uh -huh. eta o, oso berezia da gure, os, guretzat, baina bono. Bai, bizi osoaren privatizazioa eta es, dina, dana, danaarena, ez? <totipasen> inkluso zigorraarena, be bai, bai. Baita, bai. Bueno, kasua da gaurrikun uratik, um, edo uran um, entieratu gara, pues, uh, mumiak, beste Amar Mila preso, bakarik uh, Pensilvainiako parteletan, uh -huh em, um, hepatitis C mm. daukala. Aha. Así sen martzoan, oso larri izatea eta uh -huh. lehenengo... lemengo um, um, lehen pentsatu zuten postia diabetes seukala uh -huh. eta diabetes badauka baina gero eta argiago geratu zen uh -huh. hepatitis zen ondorioa dela, uh -huh. Eta esaten da hepatitiste C, baitu, ba, pensibanean ez dakitzen bat preso daure baina amarr, mila, uh -huh. hepatitiz C esa, daukatela, eh? Uh -huh. Eta uh, inork ez dauka tratamendu uh, ona edo... Bai, bai. Bai, ez merezik ditela. Hau da, <coughs> um, txiringa, bat pa, karri gerabiltzen dute, ez dakitzen bat preso uh -huh. edo mumiaren kasuan posiblea da bere, bere atxiloketan bertan, uh -huh. atxiloketan eta gero, klar, hospitalera sartu zen. Eta horola uh -huh. eman zioten. Uh -huh, eta behitu, posiblia da hortik, ja, hogeita hau ah, urt urtetik. Tatoz, oh. posiblia da, baina ez dago zo argi. Gero, pues, enpresa privatu hau, baita um, kartzelako zuzendariak esan zuten, pues, hau um, senda berriak oso garestiak direlako, tirela, uh -huh. bakarik ematen da, um, preso, bueno, oso gaizo daudenei, uh -huh. edo gaizotasun azken etapan. Tako, uh -huh. oh, esan alda, orduan, ba, hau da, beste beste erioz sententzia bat, ez? Bai, uh -huh, satien bariozu, bueno, un hartzen dut, ehm, um, gaitasun beresi bat baduz, uh, duzula bania tratamendurik estizurema. Mhm. Uh -huh. Et, uh, bai, Eta bai, orrela da. Eta justu, bueno, da um, estagitzen. dela gitsi, uh -huh. um, epai batek, ehm, um, egin eh situa mumiaren edo mumiaren abokatuen, ez? Um, eh, no eh zan, boz, boz, entrega edo estagit. ehm um, solicitudes ah, vale, eta, vale, edo, bai, eta justu atzo egon zen um, egon zen bueno, azkenean epai batek onartu zuen mumiaren, uh -huh. ez? Um, gaia bai. eta gut atzo egon zen bueno, epai uh -huh. um, bai. bueno, eguna Uh -huh. Aziz ziren hitz egiten, ba, bi aldeko abukatuek, uh -huh. eta... Eta audana, eta udana ea, botika bat emango dioten, edo emango behar ez dioten horren inguruan, ez? Bai, bai, bai, horren inguruan, bai, bai. bai. Hora, uh -huh. Uh -huh. bai, eta, bai, baina jarraitu, bono positiboa izan zen, ez? lehenengo aldiz, ez dakit noiztik, mm -hmm. epai batek mumiaren kasua onartu zuen, ez? O, mm -hmm. ba, um, ez bak, jarrik paperretan azaltzea edo antolatzea, baizik ezik, eta, boz, ba, um, jarri zuen egun bat, atzoa izan zen, mm -hmm. ziren hitz egiten eta jarri zuen beste egun bat katorren hastean, ogeita bian jaraituko dute. Mm -hmm. Eta hori buruz tau, ez? Um, mm -hmm. Zelako tratamendua Um, um, ematen diote edo mhm uh -huh. bai May. eta zergatik iaia hilzen ia eta momentuz uh -huh. pizka bat hobeto dago eske kampotic eramaten diote ez dakit me bat edo uh -huh. aja claro auesta nahiko uh -huh. eta uh -huh. bai. eta jakin da geien bat ez badagola Badaudela es, botika beintzat egokiak direnak, es, tratatzeko bye. gaixotasuna. Bai, bai, bai. Bai, bueno. Bye. Eta, Bota. precisamente, guzti mm honen -hmm. inguruan, ba, azkenengo boladan, ba, es Euskal Herrian bakarrik, es? baina munduan zehar, ba, es? Ba, elkartasun keinuak eta ematen eh, emandira. Eta, bueno, ba, adibidez gauza guzti honen artean, ba, bebaik komentatzea, Ba, aurreko astean no, aurreko astean ez ja duela bi aste ez urte, be... bueno, urte muga edo satarronen bai, eh, uh -huh. arira ba, mumiaren lagunakeko ikantolatu zen nute la dokumental berri baten pasea ez eta bai, uh -huh. hmm. bai um, um, izena izan zen bai long distance revolutionary pues irauzteilean ja distanzia Bai, de corredor de fondo edolango ide edo yabatekin, es besela es. Uh -huh. Fondo. Ko... Eta oso interesgarria da, pues uh -huh. dira hien de asko, lekuak mumiak gesakutu zutenak edo bizita uh -huh. egiten diot uh, dutenak eta bai um, oso oso interesgarria. Uh -huh. eta... Era Pero... bai bota, bota, vai, bai bai santza. Gero, justu, orain ze erri den da dagoen ez, uh -huh. zirika kalean, hor da uzkagu material bizka bat. Belikulak, bai. Bai, zer gialako ez hori zu komentatu ezun bezala, ez, ori, mumiaren mumiak berak gauza idatzi zituela, eta horrek be praktikamente ia edono neskura gai daude, Eta be ba hori ez, mumiaren inguruan ere gauza asko idatzi eta eta esan da ez dokumentaletan be bai. Bai, ez dela gure web horrian ere badago informazio gehiago, mm -hmm. um, batzuetan bizka batzaiatak, kardo dena, normalean dena agertzen da ingelesez. ez. Eta behar da itz, uh, itzultzeko tempura eta mm -hmm. baina bueno, poliki poliki uh, <laughs> agian ez, guztu urrengo egunean, baina, bueno, temporarekin uh -huh. uh, algitaratzen ditugu informazioa, algitaratzen dugu informazio uh, guztia. Uh -huh, bai, bai, bai. Eta, behitu, pasaren astean, hau, buguraz, zahidorentz, pasaren astean, eurodiputado egun eta sortzi bai? firmatu zitu zuten kartabat um, Pensilvaniako gobernadoreari. Uh -huh, bidaltzeko, bai. Um, Tom Bulls, uh -huh, Europako Bueno, parlamentuko frantziar batek bat egon zen mumiaren bizitan justu uh -huh. orain asaruan azaroan. Uh -huh. Eta, bai, eta, bueno, horrelako gauza oso garantzitzuak dira, es? Eske, que horren laguntzarekin, bueno, politikarriek espakarrik. Geyenak da mugimendu soziala, mugimendu, kaleko mugimendu, uh -huh. baina uh, mugimendu horrekin, ja. Hum, claro, dugu, oraindik bizirik dela. Hmm. Bai, bueno, eh horretan azken finean ba, egia da gaur dieuskaleko mugimendua dela gehiën presionatzen ibili izandena, baina askotan ba mundua zelandagoen banatuta eta bakoitzak ez bere zeintzuk laguntxo dituen edo ez dituenaren arabera be bai, ba askotan hori xebera, eh? Ba, karta kabartabakar batek ez, igual ez du eserregin, es, baina es, eunda sortxi eurodiputatu igual antza norbait moskeatu vai. dute beste modu baten, ez? Igual, gu vai, vai. kaleko pertsona mortalak kapaz ez garen beste vai. moduren baten, ez? Haigero <laughs> dago kampania postalak bidaltzeko, uh -huh. um, suzentaria daitzeko, eta e-mailiak bidaltzeko, eta uh hori. -huh. Eta, bueno... Pues, bai, hori egia da... Momentu espeintzat emaitzak ematen ditu. Uh -huh. Bai, eta adibidez hori eh? ez, idaztearen kampanien inguruan, eta zure zuen web gunean, badago bebai informazioa, eta esango badigu zuzeinden zuen web gunean? Bai, mumia uh -huh. uh -huh. eta mumiaazke.wordpress. Aja, eta .com, edo ego RG, edo... Punto .com uste, edo, <risa> bai, bai, bai. Bai, bueno, bestela mumia azke jarrita be Naiko Berrasto patzun da, eh. Euskaleriko mumiaren laguna da taldearen izena da. Eh? Bai, dino, baina askotan jarrita bestela elbidearen, eh? Ez pasara gogoratzen kolektiboaren izen oso arekin edo, olango hitz batzuekin be bai. Bai. bai. Ba, bai. ba... Bai. bueno, está aquí eh se osergellago geitu nahiko duzun, eh? Zenik nire aldetik beintzat esan berdaukatu zeu gustoraegon daizela ta oso aberasgarria izan dela baina ez daukadala orain beintzat burura etortzen zaidan beste galderarik orduan beti gustatzen zaigunez kasu hauetan ba ez auk, aukera ematea ba despedida u seueke egitegon aiduzuen bezela Pues ez ta kit momentu zestakit hau um, sakegia baina hau pues pizka bat jendeare esatea pos, informazio lurto mm -hmm. internetetik edo liburuen gainetik ez mumiak ja kartzeletik zortzile liburu agi, e, idatzi ditu uh -huh. eta kastelaniaz uh -huh. uh -huh. bueno, da hori bakarik hiru baina... Bueno, lagian egertzeko da itzuzta hilaren da Ya, lagian pues hor bortatzea bat dago Horri <laughs> Eta oso intereskaria azkena daitzen da writing on the wall uh -huh. um, Eta idazten dizka bat, pues... Uh, Uh, estatu batu eta, bueno, politziaren arazkeria. No? Uh -huh. Kutua, ez? pasaren urteotan datatzen ziren hilketak hori buruz. Aha, uh -huh. bai. Eta, bueno. <laughs> ba, oize. Esterik ez, esterik. Okay. Eta, bueno, hiendeak, jendeak, ba, jendeak azten bada irakurtzen edo informatzen. Bai. Hau, lortu dugu zerbait, eta horda. Bai, hortik gero hurrengo pausotxoa da, ekiten astea, ezta? Lehenengo pausotxoa ya dugu horrekin, hori da? Bai. Ba, ba, ba, dago... Bai? Ez bat gumiaren araitu, ikusi nuen... Eh, gumiak adibidez... Bai, egiten duk ust... Ekintzarako deialdia es, hori uh diraaien -huh. mumiaren -mu nitzak. Bai, uh -huh. es, esatzen du, pues, suk sistemari aurre egiten ez diosunean uh -huh. zure isiltasuna onartzen duzunaren seignale bihurtzen da. Uh -huh. Sistema geldiarazteko ez duelako ez ere egiten. Jendeak uh -huh. aitzakia gustiak erabiltzen ditu bere indiferentzia justifikatzeko. Ilusio bata. Injustizia historia luze patetan oinarritua goelako, rasismoa, kriminalitatea, esklabotza eta milioien genozirioa. Hende askok, dio, sistemari aurre egitea ez dela osasunkarria, osa baina ez aurre egitea osasunkarria ez dena. Hmm. Ara. Eta, bueno. Eta, era. Bai. Ba... Eta bai. Eta da. Bai. Ba, Euspera, ez mumiaren... Espera, bai, kartzelan jaraitzen bado borokatzen Kampuan, ere bai, ez da? Horida, horida, ba. Eta, ba hori ez, baitzauekin eta hauek refleksionatuz, ba, agurre zango dizugu eta eskerrik asko gurean izateagatik. Ba, mila, esker aukera ematek, emateagatik eta egomokara. Bueno, fijo, fijo bai ez. Vale, mila ezker. asko. Ai, agur. Favor.